«Як давно ви відкрили для себе пінзеля?» Запитання було зрозумілим і без перекладу, однак відповісти без Ульяни вона і насправді не змогла б. Ульяна залюбки взялася перекладати, повторюючи Галею історію про те, як вона тоді ще зовсім юна репортерка – повернулася з Олеського замку з репортажем для газети і розповіла, які дивні скульптури бачила у фондосховищах замку. Деякі без облич, без рук, без пальців, з ампутованими ступнями, музейники врятували їх від сокири, від вогню, витягнули з боліт коло церков, пристосованих на той час під спортзали та зерносховища. У першому своєму інтерв'ю з директором картинної галереї Борисом Григоровичем Возницьким Галя розпитувала про врятовані скульптури пінзеля. Він звозив їх до колишнього монастиря Капуцинів, що під Олеським замком. Розповідав, що вдалося зібрати лише третину робіт пінзеля, а дві третини знищили Доводилося навіть витягати пилку з фігури, що її різали на дрова. Боляче було дивитися на глибокі шрами понівечених скульптур. Однак саме сліди варварського втручання змушували відчути глибоке потрясіння від того, що в цих скульптурах поєдналися найкращі і найвищі можливості людської природи і її найнижчі вияви. Галя зупинилася, вона і так замість кількох слів дала вельми розлогу відповідь, але репортерка не вимикала диктофона, і Галя, вислухавши запитання, повела далі. Чи розуміємо ми в Україні цінність цих робіт у грошовому обчисленні? Розповім одну історію. Коли відкрився музей Пінзеля на Митній площі у Львові, Борис Возницький згадував розмову з представником ЮНЕСКО. Той мав досвід мистецьких аукціонів у Лондоні. «Яку ціну, на вашу думку, має ця фігура?» – поцікавився знавець у директора галереї. «200 тисяч доларів». На умання відповів Везницький. Експерт усміхнувся і пояснив свою цікавість. Я хотів почути конкретну цифру, прагнув пересвідчитися, чи знають музейники справжню вартість цих скульптур. За ту фігуру, з якої ви свого часу пилку витягли, в Лондоні можна було починати торги від 8 мільйонів доларів а отримати і усі 12 мільйонів. Французький мистецтвознавець на ім'я Гілем, з яким Галя вмовилася зустрітися, прийшов хвилина в хвилину. Енергійний чоловік із червоним шаликом на шиї. Він емоційно говорив, а разом з ним говорили і його промовисті руки. Уляна заледве встигала перекладати. Французи зачаровані пінзелем. Цей майстер дивує своєю самобутністю, бо східноєвропейське барокко для Франції – абсолютна новина, якою захоплюються глядачі. Фігури освітлені подвійним денним світлом. Він показував на вікно, біля якого вони стояли, і на друге вікно, що виходило в інше подвір'я. Його руки весь час рухалися. З висоти другого поверху було видно, як день помітно набирає обертів. Біля скляної піраміди входу до Лувру зростав потік туристів. Щораз більше відвідувачів проминали їхню трійцю, що стояла біля вікна в залі. Дехто вже вдруге обходив експозицію, а той і утретє. Пара скандинавів, худорлявих та високих, у дуже поважному віці, обом було певно за 80, знову пройшли неподалік тримаючися за руки, зупинилися біля маленьких білих ангеликів та хлопчиків Путто, піднятих мало не до стелі. Дівчина з зеленим волоссям, мабуть, із якогось мистецького навчального закладу, судячи з вигадливого одягу і екстравагантних зачісок усього гурту студентів, затрималася очима на галиненому кардигані жупанчику. Її допитливий погляд треба буде повторити, розповідаючи вдома Ірині про цей епізод. Профіль Яна. Як його? Кумпи. Він уважно придавлявся до лівої руки Франциска Борджіа. Тоді обійшов увесь подіум з цією та іншими скульптурами, не звертаючи уваги на відвідувачів. Це був без сумніву кумпа. Галя навіть голову повернула за цим чоловіком і загубила його серед відвідувачів. Як і кожен із учасників показу Ірининої колекції, він отримав за роботу мінімальну платню. Там усі працювали не так за гроші, як за цікавість і можливість спробувати себе в новому амплуа. І от тепер цей чоловік, що мав... Сякий такий бізнес і називав себе демонстратором одягу, розгулював лувром у дорогих черевиках з тонкої шкіри і в не менш дорогому пальті. Галю він не побачив, а вона його не гукнула, бо тримала в руках мобілку з увімкненим диктофоном, записуючи розмову з місьє Гелемом, близько... 12-ї години, люб'язно попрощавшись з новим знайомим та коротко поспілкувавшися з кількома відвідувачами, тільки один з них був – парижанин, решта – туристи з інших країн, переважно китайці та німці. Галя запропонувала Ульяні розійтися…